И сега към микродинамиката в българските редици, еврото, гласуването, но и доклада за върховенството на закона, конкретно в българската част. Сега с Ангелина Пискова, а, с която водим заедно този специален ефир на Говори и Страсбург от Европейския парламент в този френски град. Може би, Ангелина, да припомним какво стана вчера. За нас поне беше изненадващо, за мен признавам. А, това, че в абсолютно последния момент влезе едно иска за отлагане на гласуването от страна на Европа на суверенните нации и Рада Лайкова. Да, действително беше изненада, поне за нас. Нека да чуем какво каза тя. На добър английски, впрочем, но нека да, нека да я чуем. Ние я превеждаме в случая. Искаме the same отлагане party на гласуването България. на доклада Майдъл. Има активно разследване за сериозен конфликт на интереси, тъй като докладчикът е от същата партия, която управлява България. Правителството, на което се очаква да направи безпристрастна оценка. А в този доклад се задава един въпрос. Изпълнени ли са критериите за конвергенция? Имаше имаш ръкопляскания, но не толкова силни, колкото след следващото изказване, което сега ще чуем. Чухме Рада Лайкова предложение от Възраждане, част от Европа на суверенните нации, да се отложи този исторически за България въпрос. На него много открито се противопостави Ярун Ленърс от Европейската народна партия. Нека да го чуем и него. Европейската Народна партия се противопоставя на искането да се отложи гласуването за приемането на Еврото от България. И нека бъдем откровени за какво всъщност става дума. Госпожа Лайкова не се интересува от процедурния правилник или от някакви фантастични твърдения за конфликтна компетентност, особено идващи от докладчик в сянка със същата националност по същото досие. Това, за което наистина става дума е, че госпожа Лайкова и нейните приятели от групата на Европа на суверенните нации предпочитат България да се присъедини към рублата, а не към еврото. Нека сега ви представя нашите гости. Това са евродепутатите Илия Лазаров от Европейската Народна партия, Светелина Пенкова от Прогресивния алианс на Социалистите и Демократите и Никола Минчев от Обнови Европа. Добре дошли. Сега, опасенията... Във връзка с приемането на еврото, ние ги знаем, а, инфлация, увеличаване на цените. А, говори се действително, че много от тях са преувеличени, но ето чухме от предишния ни събеседник от а, Харватия, че при тях инфлацията е била много висока след приемането на еврото. А, дали и при нас а, би могло да се получи така и дали бихме могли да предотвратим а, това господин Лазаров? Да, примерът с Харватия е много важен, защото по същото време, когато имаше инфлация след приемане на еврото в, Унгари... в Харватия, в съседна Унгария, където си остана в оринта и не е прието еврото, имаше по-голяма инфлация, което означава, че тази инфлация към този момент е била не вследствие на това, че Харватия е влезла в еврото, а на макроекономически показатели. И тя се отразила много по-зле там, където не е прието еврото, в случая е Унгария. Така че не може да се дава този пример за България. В България няма никакво основание да се получи инфлация, освен тези 5 стотинки от 1,95, грубо казано, защото всичките ще го закръгват 1 към 2 повечето търговци. Тоест, това се равнява на 2% и половина реална инфлация. Тези 5 стотинки, които ще се получат наистина. Другото ще бъде вече въпрос на опити на един или друг търговец да изкара повече печалба, което пазара сам по себе ще го регулира. Госпожо Пенкова, Даните, които цитираме, всъщност не отговарят на реалността. Ха, инфлацията в Харватия се намали през 2023 година, първото три месече, след тяхното приемане в еврото, в сравнение с четвъртото три месече на 2022 година. А, но това, което отбеляза и колегата Лазаров абсолютно вярно, от 2020 година се наблюдават сериозни завишавания на цените в рамките на цяла Европа, поради основно външни фактори. А, това са войната, енергийната криза и ковид-кризата, която доведе до доста сериозно нарушаване на веригата на доставки. Т.е. всички а, председенти, които могат да се случат, за да се повишат цените в рамките на нашия съюз, с жалост а, се случиха почти едновременно. А, тоест, а, от тук нататък наистина трябва да се взимат много сериозни мерки за борба срещу спекулата, но инфлацията сама по себе си не е резултат от еврозоната. Все още данните сочат, че най-високата инфлация в резултат на държава, включвайки се в еврозоната, отчетена в Италия, там е била 0,6% инфлация като резултат от приемане на еврото. А, няма други макроекономически данни, които да водят до по-високо завишаване на този етап. Госпожо Пенкова, уточняваш въпрос. Казвате, че обстоятелствата в момента са сложни и заради войните, които се водят в Украина а, и изобщо сложната геополитическа Точно, ситуация. А, това означава ли, че вие така за миг си помислихте: Ами защо да не подкрепите а, предложението на Рада Лайкова да се отложи гласуването? Не, никога не е имало, не е имало такъв, а, такъв а момент, защото най-малкото еврозоната допълнително предлага механизми за защита, точно в ситуации на кризи. Припомням, че по време на ковид кризата Европейската Централна банка отпусна над 1,3 трилиона евро за да подпомогне държавите от еврозоната при отрицателна лихва от минус 0,75%. Ако БСП не беше в правителството в момента, а, щеше ли да има според вас различен тип гласуване от страна на българските социалисти? Не, ние сме а, така носители на идеята и винаги сме били редетели за приемане на България в еврозоната, още през 2005 година, когато именно а, правителството на БСП е подписва договорите за предприсъдиняване господин Менчев, вашето мнение? Аз бих искал да добавя към това, което казаха и колегите преди мен, че се пак да не забравяме наистина Хрватска кога влезна в еврозоната. Това стана през 2023 година, т.е. точно в годината след избухването на войната в Украина и тогава наистина инфлацията беше повсеместна, но тя няма нищо общо с членството или не в еврозоната. Всъщност, по данни на Евростат, Uh, инфлационният индекс в uh, инфлацията, в uh, Хрватска, добавен от uh, влизането в еврозоната, се измерва между 0.04 и 0.2, което е съвсем uh, минимално и пренебрежима стойност. Uh, така че аз даже се очудих, като казахте, че тук някой наш колега от Хрватска е казал, че има огромна инфлация след uh, влизането в еврозоната. От коя, от коя група е този колега? Зелените. Но... От зелените. Добре, интересно, но Не, тази но, инфлация при истина... тях. Беше, а, стартира още през 2022 година следствие на избухването на войната в Украина и тя няма общо с членството в еврозоната. За да сме наистина максимално точни, хърватският ви колега каза, че тази инфлация не е заради еврото, а заради а, спекулативни а действия на собствениците на големи магазини и на веригите, които не са били овладени от правителството. Той е в опозиция в момента. А, така че този е вътрешно-политическия и общо е Европейският елемент винаги е много интересно да ги анализираме. Затова, Абсолютно. господин Линчев, към вас, а, вие критикувате а, правителството на а, ГЕРБ, а, БСП има такъв народ в момента. А, и Изглежда малко странно желанието ви да упражните някаква форма на вод на недоверие след поредицата от водове, които идват от а, крайно десните сили и проруските сили в парламента. Това не ви ли притеснява изобщо този разговор, който водите за вод на недоверие в този момент? Защото ако това правителство падне преди 1 януари, какво? Първо, както виждате, не сме внесли още вод на, на, на, на недоверие и освен това вотовете на недоверие, които биват внасени в общи линии всяка седмица от колеите от Възраждане, Величие и, а, и Меч, тотално девалвират този инструмент на опозицията, защото не е целта да се надпреварваме кой колко ще внесе, а наистина през вода на недоверие, да вдигнем определена тема високо в, в обществената дискусия, да се проведе един сериозен дебат как се справя правителството по определена тема, дали не се справя, а не просто да се, да се замеряме едва ли не с votове на недоверие. Така че ние не можем да се солидаризираме с начина на действие на тези три партии, които, които изборих. Освен това, те имат съвсем различна, съвсем различна програма, величие, възраждане. Това са партии, които категорично се противопоставят на влизането в еврозоната, което ние пък не можем по на никакъв начин да ги подкрепим в това на влизането в еврозоната. Е успех, с който можем да се поздравим всички и основен на стратегически приоритет на България. Така че ние тук не можем да намерим общо поле на действие с тях. Ние ще внесем вод на еврозоната, вод на недоверие срещу настоящо предстот. То, то причини за такъв има, но по начин, по който да не застрашава членството на България в еврозоната. А, за вас беше ли изненада този сюжет с искането за отлагане и всъщност имаш ли риск наистина в това? Не беше изненада, защото изказването на госпожа Лайкова се Заявява предварително, беше ясно какво е. Херун Ленърс е чиф уип на групата. Това означава дясната ръка на Манфред Вебер, беше ясно всичко това нещо и той изрази нелична позиция като такава. Това е позицията на цялата група на НП и че няма никакъв конфликт на интереси и така нататък всичко, което го обясни. Беше ясно какво ще направят колегите от възраждане, беше ясно какво ще им отговориме, така че всичко е наред. А имаше ли някакъв спенс, дали евродепутатите, защото че а, това гласуване на предложението да се отложи въпроса за България в еврозоната, а, то беше подложено на гласуване и едно огромно мнозинство, 500 и не знам колко косур депутата европейски, не бяха съгласни да се отлага темата, а пък в български медии... Излезе информация от Възраждане, че едва ли не, не е имало такова гласуване. Европейският парламент е забранил да се говори по темата. Не са обърнали внимание на предложението нещо. Не беше отхвърлено, включително имаше и няколко заблудени депутати. Една колежка от Испания се объркала с копчето, което се случва, и самата тя ми го каза, така че те са получили един глас бонус от НП в този случай. Но, а, само искам да отбележа, че наистина не беше изненада по никакъв начин. Най-малкото, че а, ни, тази реч нячуваме за първи път колежката Лайкова. Тя направи същата, абсолютно същата речи по време на гласуването в комисията по економически и парични въпроси, когато се приемаше доклада. Тоест, не беше изненада, използвате всички процедурни хватки, но видяхме, че над 80% от Европейския парламент беше в друга посока. И само още искам нещо да отбележа към по отношение на това, което каза и колегата Минчев. Нека бъдем, нека бъдем рационални, за да можем наистина да предпазим българските граждани от спекула от нелоялни търговски практики. Имаме нужда от работещи регулатори, много стрикни мерки, които вече се предприемат, но имаме нужда от стабилност в правителството, защото а, всяка една нестабилност, всяко едно вношение, че нещо не се върши добре, създава предпоставки именно на тези нелоялни търговци да завишават цените и да се чувстват, че няма да бъдат а, че няма да бъдат заловени по никакъв начин и именно поради тази причина стабилността а, и а, така силата на правителството е изключително важна в един толкова ключов момент за България през следващата една година минимум. Сега, за да затворим нашия разговор, а последният наш въпрос към вас е свързан с ето този един факт. За еврото на практика България получи сериозна историческа подкрепа. Обаче докладът за върховенството на закона в България е остро критичен. Много накратко как коментирате това. Господин Лазаров, това е в вашето поле, значи правителството нещо не е чак толкова О, а, добро. винаги е била критикована за върховенството на закона, но не само България. Ако вземем доклада за Северна Македония, който също е много актуален ще го дискутирате в последствие, там също има сериозни забележки за върховенството на закона. Има включително забележки за върховенството на закона и във Франция. Признавате ли, че има несвършена работа? Естествено, че има несвършена във всичките държави. Европейския съюз, в по-голяма или по-малка степен има несвършена работа по отношение на върховенството на закона. Сега, ние в България имаме традиционно влечение към връзкарството и това е част от проблемите на нашето върховенство на закона. Госпожо Панко, върховенството... камък във вашата градина също, защото сте част, БСП е част от... Това, върховенството на правото а, винаги е била основна и ключова тема на европейските институции. А И не случайно тя е приоритет, а, както беше приоритет и при всички видове реформи, които се предлагат и всички законодателства, което за пореден път показва, че наистина има необходимост от реформи и подобряване на цялата рамка в рамките на Европейския съюз. Да, има още какво да се направи, но отново подчертавам, че стабилността на правителството е ключово, за да извървим пътя към тези така важни и значими реформи от тук нататък и всички забавения в на доверие просто наистина забавят така необходимите процеси, които трябва да извърви нашата държава и не само нашата. Стана дума завод на недоверие. Господин Минчев, да кажем на опозицията дали този доклад е добре дошъл. Хм. Този доклад, е, когато нещо критикува България, не мога да кажа, че е добре дошло. А, със съжаление, трябва да отчетем, че повечето констатации за нашата страна започват с отчитаме липса на напредък. Това надали изненадва някой. Аз не съм съгласен с обаче с така с подхода, който Илия Лазаров а, а, предложи. Да, ние имаме проблеми, но вижте и другите имат проблеми. Нека се фокусираме върху нас. Това, че имаме проблеми с върховенството на правото, е наш, а, наш изключителен минус. Това, че имаме проблеми с медийната свобода, също отчетено в а, доклада, също е наш проблем. Включително и за журналистите се посочва, че срещат се по-големи проблеми в а, работата си. Между другото и начина по който е оформен достъпа на журналистите в българския парламент, бих казал, че е указателен за това. Да се върнем на върхуностно направото а, виждаме, че са, отчетени, че са отчетени липса на напредък по отношение на командироването на съди, което е основен инструмент за, така, за поставяне под пост, влияние. А, виждаме отчетена липса, отчетена липса на напредък по отношение на функционирането на инспектората към Висше съдебен съвет. По отношение на Висше съдебен съвет отчетена е отново крачка назад заради решението на Конституционния съд, което се отмени конституционната реформа. Всичко това са изключителни проблеми, понеже ги поставяме в контекста на приемането ни в еврозоната, нека не, не можем да, слагам, да ги ранкираме по някакъв начин, защото приемането в еврозоната е изключителен успех, това е изключителна възможност за България, но пред българската економика продължават да, да стоят основни такава, проблеми, свързани с и политическа нестабилност, но и с това, че ние не, не сме добре структурирана правова държава. Ясно, стана ясно как се позиционирате изпрямо този доклад за върховенството на закона. Много ви благодарим, че бяхте специални гости на предаването Говори Страсбург, Илия Лазаров от Европейската народна партия, Цветелина Панкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите и Никола Минчев от Обнови Европа.